Hiç düşünmemişiz neye göre kamünizm dövründe kamünistler bize ancak ciz ciz atlar koymağı yeridir diler. Kalkoza dolar, <gülüyor> <gülüyor> Kambinat, Kalindar, Kelender, Kelenter, Habeda, kan... ne bileyim şikala. bir bunu ne <gülüyor> Ən qəribəsi də nədir? Guya mollaya ad verir adamə. Mollanın yanına gəlirsən, yani Qur'anı belə açır, əlini barmağını qoyur, xarab üstü düşdü, düşdü və deyir burada Allah təala deyir səbi ayi ala'i rabbikumatukezbə. Buuşağın adına qoydum tukezban. <gülüyor> tukezban nə adlı? Bir gedin maraqlanın görün Bu, bu adam adı qoyursuz da. Bunun adı nədir? Maraqlanın da bunun adı. Rəbbini yalan sayan. Bu ömrü boyu deməli yalançı olacaq. Bir adamı, məsələn, görürsən ki, xüsusi xidmət orqanları aparır harası, salır, bir dənə belə e, magnetofon ma ma qoyur yanına, ulağı səhərdən axşama qədər eyni şey eşilir. Bir aydan sonra oradan çıxarıb buraxırlar, heç nə ilə müdürlər. Nə döyürməyiblər, nə əl hurməyiblər. Çıxır bayraq, tutuquşu kimi həmin şeyi başlayır təkrar. Bir nəfər danışır ki, sovet dövründə o təzə-təzə talonla yağ ət verilən vaxtı Tələbələrdən biri kimsə başlayıb tələbələri yıqıb, çıxışlar eləməyəkə, bu nə deyir, tamam, bu nə bir abırsılıqdır, haqsızlıqdır, nə? Deyir, sonra yuxa çıxdı bu tələbə. Çıxaydan sonra, deyir, yolda gördüyü bunu gedir, əli ilə də belə xaya salar. Ətdə var, yağda var. Ətdə var, yağda var. Ətdə var, yağda var. diye diye gedir öyəcə. İndi siz təsəvvür edin, uşaqa bir saat qoyun. Sonra onu o adla çağırsın, gör, o uşaq o ada uyğun olacaq, yoxsa yox? Amma ən gözəl adları qoysan, Abdullah, Abdurrahman və s. adları qoysan, hətta pis ad qoyulubsa sənə dəyişdirməlisən. Peyğəmbər s.ə.v. Abdüşşəms adında olan sahabənin adını dəyişdirir, Asiyyə adında olan qadın sahabənin adını dəyişdirir və s. Ən gözəl adlar Allahın və Peyğəmbərinin verdiyi adlardır.